Перше, клієнт замовляв розшук цієї книги папі мушкету. Причин своєї зацікавленості він не пояснив, тому розшук ішов кволо, врешті припинився. Друге, кілька днів тому, після того, як справу перебрав тартар, люди папи мушкета розкрили таємницю цієї книги. Випадково розкрили, треба зазначити, цінність її така велика, що на розшуки було мобілізовано всі сили. Третє. Книга справді має величезну цінність. Чому вона полягає, мені пощастило дізнатися сьогодні. Ключ до цієї справи знаходиться в одному старому часописі. Мурат замислено поглядав на мене. «Послухай, нарешті озбався він. А ти знаєш, що тобі винесли смертний вирок?» Я так і заціп із роззявленим ротом. «Хто?» – поспитався по хвилі. «Мафія, папа-мушкет, хто ж іще?» Шеф дістав із шухляди якусь картку, недбало кинув на стіл. Знайомий почерк, чи не так? Це був звичайнісінький чорно-білий знімок моєї мармизи. До того ж, любительський знімок, та ще й зроблений прихованою камерою. Біда лише в тому, що він був хрест хрест перекреслений двома червоними лініями, не наче цівками крові, чи що. Я покрутив головою. Це була одна із безумних штучок папи Мушкета. Людям, яких мали забити, за його велінням посилали отаке фото. У кримінальному світі таке послання називали «Мертва грамота». «Уб'ють тебе», – сказав Мурат, – «сьогодні після полудня». Вчорашнє побойсько поставило їх на вуха. Сеньке кодло аж гуде. Щепак, ти типу покалічив чотирьох профі. «Причому», – шеф глянув на мене, – «троє з них зостануться інвалідами до кінця життя». Я знову стянув плечима. «Робота така. А що вони хотіли? Щоб я панькався з ними? Чи як? Принаймні, я дарував їм життя, а це вже не мало. Так що, не слухаючи мене, підвів риску Мурат. Справу можеш облишити. Тепер матимеш поважніший клопіт. Тим паче, що і в самій справі зайшли зміни. Перше, іронічно глянув він на мене, книгу можеш не шукати. Чому? – підняв я голову. Ви її знайшли, чи як? Мурат криво посміхнувся. «Знайшли!» От тільки не ми, а люди папи Мушкета. Я роззяв рота, щоб вилайтеся, але він перепинив мене. Виявилося, що перед смертю Леус продав цю книгу одному з колекціонерів. Папа Мушкет довідався про це раніше, ніж оперативна група Тартару. «Колекціонера забили?» – швидко поспитався я. Мурат кивнув. «Вони боялися, що ти вийдеш на слід цієї книжки і відбереш її в папи Мушкета. Ти так і вчинив би, правда?» «Тому вони й зарізали Леуса, – замислено сказав я. – Знаєш, це дорого, їм обійдеться». Далі шеф не слухав мене. Клієнт офіційно відмовився від подальшого розслідування. Збитки відшкодовано в розмірі двох тисяч доларів. «Розберуться самі, – буркнув я. – Книга у папи Мушкета, а вони давні партнери. Так що, – сказав Мурат, – а це здавалося б і все. Було б і усе, все, тому що є декілька поважних нюансів». Твої методи призвели до того, що між нашими двома м -м, фірмами виникло напруження. Вирок, винесений тобі, це виклик цілому тартарові. Заповідається на війну мафії, глянув я йому просто в очі. Мурат скривився. Ну, сказав він, як хочеш, так і називай її саме так. Проблема, власне, і не в цьому. Ти знаєш, ми справилися б і не з такою бандою. Одначе, керівна десятка Тартару розуміє, що війна – найкращий метод вирішення проблем. Бойові дії на вулицях великих міст призводять до жертв серед перехожих, викликають шум у пресі, врешті-решт привертають увагу до обох ворогуючих сторін. І ви, загадався я, вирішили пожертвувати мною. Ти вирішив, що буде ліпше, коли Тартар віддасть мене папі Мушкету? Мурат розглядав мене так, неначе вздрів уперше в житті. «В тартару», – замислено казав він, – «великі проблеми, надто ж останніми днями, надто ж із певними, ну, скажімо так, державними відомствами. Полягають вони в...» «Ага», – загадався я, – «ага, зрозуміло». От -от, втомлено покивав шеф, – «ти хапаєш усе на літу». Держава нарешті звернула на нас увагу. Точніше, знайшла час і для детективних фірм. Стежила вона за нами і до цього. Закону про зброю немає, нема, нема хоче поводився. От тобі порушення, ти ж сам бачив тягач парабелами. Так само немає закону про оперативно-розшукову діяльність, якою ми тут успішно займаємося. Так само ліцензії на охоронну діяльність, не кажучи вже про інші види бізнесу.